Vazhdon me leximin e librit e Sirkusum natimnder harrit me komentimin e Sheikh Rabi's Afidhullah kem rit e pika 76 ku thot autori rahimahullahu wa alam anasharra wal khaira biqada'i llahi wa qadari fadija se tmirat edhe tkshijat jan me caktimin e allahut ose me paracaktimin e allahut besimin ka der është përmend disa herë këtu në këtë libër 3-4 herë. Kjo është e katërta ose e peshta. ë pra kemi shtyru disa herë qëllimin këtu pse ka përsëritë është lidhet s'është me pikat me pikën e ardhshme. Pra e ka qellimin me tregu se çdo gjë që i ndodh njerëut. Pra kur flitet e, për kader ne kemi përkujtu se kur flitet për përacaktimin e Allahut, domethënë për kaderin, për qadan dhe kaderin, më shumë njerëz vëshkon menja të keqja. Pra, ndoshta më shumë njerëz e kuptojnë se ky besim ka të bëjë me pra, e dimnë se kur e sqarojm besimin e pastër e hli sunetit, të më thënë besimin e bazum në kuranën e sunet. Ma në fund të regojme dhe rezultate ose frytet që ka jepa i besim. Te frytet e këti besimin, ma shumë njerëzve ju shko në mendja se e jepë sabrin, të më thënë, kër ndodhin të këqia. Mirë po, ashtë dhe një tjetër pikë që ka kuptohet që e përmenin djetartë. Mirë po, shumë pak njerëzve e përkujtojnë se besimin ka der gjithashtu ndërlidhet ose duhet me dhon si fryt edhe falënderimin e Allahut kur ndodhin të mirat. Pra, kaderi duhet të mu besu për çdo të mirë edhe çdo të keqë. Megjithse e kaderi i Allahut nuk ka kurrë të keqë. Pra, vet kaderi, caktimi i Allahut si veprë e Allahut, krijimi i Allahut edhe krijimi edhe urdhra, të them, Liçhenja, urdhra dhe ndalesat, e, ajo që ka vënë pe Allahut nuk ka diçka të keqe. Po e kemi shpjeguar se ka situata të cilat njeriu i ndjen në atë moment si të mira ose si të këqija. Do të them në atë moment ka mundsi më vonë edhe edhe njeriu do të thot më kuptou se ato kanë qenë mirë. Ose kam qie si dhe mos më kuptu mirë, po duhet më qeni bindur se në veprat e Allahut edhe në urdhrat e Allahut ka urtësi të plotë, mëshirë të plotë, më thon të përsosur, detyri të plotë, bamirësi të plotë, më thotë ato rrjedhin prej emrave të Allahut. Pra duhet me besu fort në caktimin e Allahut për çdo të mirë që të vjen edhe zdo qe, qe, qe, të keqe që të vjenë. Pra, si që ka thonë pengameri sallallahu anem sëllem, kër i ka të regu u shtyllat e imanit, ka thonë në shtyllën e gjasht, en tuk min e bil kaderi, khajri hi wa sherri. Dëmë thonë të besosh në paracaktimin e Allahut edhe për të mirat edhe për të këqijat. Edhe pra do të me ditë se, kër ndodhë diçka, si e shtjaron në pikën vimë, Mësë me lidhë me diçka tjetër, mësë me lidhë me sebejpet ose me kryesat, por gjdo gjë që ndodhë me lidhë me Allahun subhanahu wa ta'ala. Ka thonë Allahus subhanahu wa ta'ala, ma asabëm i musibetim fil ardi, wala fi enfusikum, illa fi kitabim i në qabli anë nëbëra eha, dhe thotë se gjdo gjë që ndodhë, gjdo gjë që godet, dhe thotë të qoftë në tokë ose në vete të juaja, Ajo ka qenë e shkruar në libër përpara se ta krijoim ne. Domthon këtu përmenën dy dy e skaltë kaderit drejt për drejt. Mirpova edhe dy tjera të përfshihen. Pra çdo gjë që ka ndodhur ajo ka qenë e shkruar në libër. Kurse shkrimi në libër është me diturinë e Allahut. Ai vë thot min qabli an nabraha përpara se ta krijonim. Domthon se atë kur ka ndodë ka kriju Allahu, edhe krijimin Allahu ka ba me e ka bërë me vullnetin e vet. Do të thonë këto 4 shkallë të kaderit përfsinë këtu. Inna zalika ala Allahi yasir, edhe kjo është e lehtë për Allahun. E, pastu ka thënë Allahu, wa kulla shay'in ahsaynahu fi imam mubin, do të thonë edhe çdo gjë kemi përfsi në një libër të qartë. Do të thonë pra Allahu i ka përfsi diturit për zdo gja, i ka shkru në liber, edhe për zdo kries që kryohet, dhe për zdo në të dhi që ndodh. Pasta i thot, pika 7.6, wa'lem enel buruja bi kata illahi wa kaderi. Më thënë, dhije se edhe yjet, ose, e, si thonë, konstelacionet e yjeve janë me edhe lëvizjet e yjeve pra me caktimin e Allahut. Ëh kët pikë ka përmend se në kët çështje ka ndodhur devijime të ndryshme, ka ndodh, do të thonë njerëz që ja përshkruajnë ehm ndodit ose fatin, ja përshkruajn yjeve. Do të thonë se yjet janë atë disa e ska besojnë se yjet janë s'kano dikojnë drejt për drejt, do të thonë renditjet e yjeve ndikojnë në fatin e njerëzve. Edhe kjo, s'ka dyshim se është circ e i qartë. Edhe disa e s'ka mendojnë se yjet janë shenja. Do thotë jo se ato ndikojnë, po e paralajmërojnë, do të thonë se si janë shenja që s'ka tregojnë. Mirë, po edhe kjo e, hi në pretendimin e diturisë për gajbin, për të fshetën, edhe kjo është pjesë e shirkut. Andaj, ka thonë për nga meri sallallahu hanim sallem, men, men i këtëbë se, se ilmen minë në gjumë, fakat i këtëbë se shërë batem minë sihrë. Në më thënë, kush merë diturit për yjet, a i ka marë një dejkë të sihrit, magjisë. Kjo do të thëtë se e, kush emson qatë në diturijë që ka i thonjë në astrologi e, për ndikimin e ujeve, levizjeve dhe renditjeve të ujeve, du më thonë, edhe planeteve, si i thonë. Kush, kush emson këtë diturijë ose ledzonë ose dëgjonë për e kësaj diturijët i qatë, du më thonë, aj, ka morë pjesë në siherë, du më thonë, në, ose në falë që ka është e, pretendimi për njohjen e të msheftës, që nuk e dija s'ku shtjetër përveç Allahut, edhe kjo bënë pjesë në shirkë. Pra si shtë thamë, pa marë parasysh, a beson se yjet ndikojnë, drejt për drejt, atërre këtu i ke barazu me Allahun, dhe më thënë që fëse dikush beson se yjet ndikojnë, atërre i ka barazu këto kryesat Allahut, me Allahun edhe në rububije, po edhe në uluhije dhe në emrat e cilësitë Allahut, Kursa ata shka pretendojnë se yjet janë shenja, dhe më thënë ajo është pretendimi dituristë të gajbet, dhe ajo është shirkë në gjithashtu. Kursa Allahu i ka kryu yjet për qëllimet e vetat, dhe më thënë sigur se cila kryes, shka ka ndër një qëllim edhe në një, një e, uadhife, si thënë më thënë një punë shka dohet me kry, edhe yjet nuk i ka kriju kot, do të thonë nuk ka në krijimin Allahut asgjë të kot. Prandaj ka thonë Katadja radhiyallahu rahimehullah, një prej dietarëve tabinëve, ka thonë khalaqallahu hadhih an-nujum li thalath, do të thotë se Allahu i ka kriju yjet për 3 qëllime. Pra kjo është ajo s'ka mund të mund të zer prej diturisë të Kur'anit edhe Sunetit se çka ka të tjera qëllime i di vetëm Allahu subhanahu wa taala. Kurse ajo që ka përmendur në Kur'an janë këto tre. 1 se Allahu i ka bë, ato stolisje për qellin, 2 se i ka bë për t'ju huajt shejtanat, edhe e treta i ka bë shenja për me të cilve njerëzit udhëzohen. Edhe thotë Fëmën të ewele fiha bëgajri dhalik, në më thonë, kus e, i komenton ndryse qëllimet e krimit këtyre ujeve, atëherë thot, e thotë, a i ka gabu, a këta a, ka gabu, wa nësibahu, ka e dhaa nësibë hu, edhe e ka humb hisën e vetë, në më thonë, ka dalë prej islamit. Edhe, thotë, wa te kelle fëmële ilme le hubi hi, edhe është ngarku me diçka për cilën nuk ka dituri. Në më thonë, munohet, me hi në sekretet e kështu me radhë për, për cilën nuk ka diturim. Pra zdo pretendim për diçka, duhet me pas argument, ose diçka edukshme, ose për ato që janë të padukshme, pra duhet me pas argument që ka vjen për e ati që i ditë gjitha, për Allah, subhanahu wa ta'ala, pra duhet me pas argument për e kuranit asë sunetit. Në më thonë se Allahu i ka kryu yjet për këto tre qilime, edhe për këto nga ka tregu në Kuran. Ka thonë Allahu, inë ne zëjjen në seme e dunja bizinët inil kewekib, në më thonë se ne kemi stoli qilin e më të ullt, me stoli prej yjeve. Pashtu ka thonë në surën Safat, inë ne zëjjen në seme e dunja, pra, pra kjo është e ajeti surës Safat, edhe në surën Mulkë, wala qatë zejen në sema e dunja bë me sabiha. Dëmë thënë e kemi stëllis qëllin më të ulltë me pështarë, nëndrycues, dëmë thënë me yje. Për tjetërën, gjithashtu, në këto të njëtë atë ajete vazhdon, thotë pransurën safad, inna zejen në sema e dunja bë me bizinatin ilke wakib, wahif dham min kulli shejtanin marid, e dhe ikemi basi mbrojtje prej jdo shëjtanit rabelum la jessame'une ila l-malai l-a'la wa yukdhëfune min kulli janib nëmë thonë se ata kur munon me vjez prej lajmëve të qialit dhe më thonë prej melaike dhe atëherë melaike të jujnë me këto yje pa është unë surën mulk wa la qatë zëjjën në sëmaët dunja bimë sabiha pra qëllin më të ullë të kemi zbukuru me ndryques, wa gja alnaha rrugjume lishë e atin, edhe ato i kemi ba gjuajtës për shëjtanat. Wa a të dëna le hum adhab e sejrë, edhe për ata kemi pregadit, kemi pregadit dënimin e gjohenemit. Për qëllimin e tretë, që është udhëzim, për njërë, që janë, të më thanë, thë, ju jetë janë për të udhëzu, pastë a jeti ku ka thon Allahu wa alamatin wa bin najmi hum yehtadun do të thon se ka shenja edhe njerëzit udhzohen sipas yjeve. Çka do të thon udhzim sipas yjeve? E, në dy aspekte ndifuse, edhe për udhzim për navigacion, në për det, sidomos në sidomos në për det, po edhe për fluturim, edhe për të hecë në përtok, sidëmës në të vejnë e ku nuk ka rrugët udhër dhe udhërfyës, në më thanë njërësit uzoen si pas yjeve për të gjithë drejtimin edhe anë të botës, edhe gjithashtu në aspektin e kohës. Në më thanë nëse a, ata shka i njohin periudat kur, de, kur del filan ylli ose filan grupi yjeve e kështu me radhë, kur duhet të më filloë mbjellja, korja etj. Donë të thënë për këto dy aspekte janë si shenja, edhe si udhëzim për njerëzit. Prapë, edhe në për të orientuar në hapësirë, edhe për të orientuar në kohë. Donë të thënë kjo është, prandaj kjo detyrë e yjeve nuk është ndaluar. Nëse dikush merret për mësimi vetë se në cilat anë janë edhe qëfar drejtime mundëshme më orientu dhëtë si pasyjeve, edhe për kohët, përmi të saktu për, për stinët e kështu me ratë, atëherë kjo nuk është të ndalume, përse mësimi i diturisë syjeve në aspekt e ndikimit tyne, në fatin e njerë, që ajo është haram dhe është shirkë. Në pikë, gjithashtu një hadith në një hadith përmendet në hadithut e thosi koha ku than Allah subhanahu wa taala sot e, njerëzit do të thonë në ardhit disa njerëz janë banë bon menjes janë qusi kafira disa si besimtar ata s'kan thonë se ka rashi për shkak të këtij ylli ose të këtij yllit ose këtij planetit ata janë banë besimtar në planete edhe mësë besimtar të Allahu. Kurse ata shka kanë thonë se në karashi me mirësinë dhe mëshirën e Allahut, ata jenë besimtar të Allahu edhe i mëhojnë pra ndikimin e planeteve dhe yjeve. E, kjo është pra në aspekt të ndikimit të aty në televizjes yjeve. Pas të e ka thonë autori Rahimahullam, në pikën 77, wal imanu bi anë Allahe të baraka wa ta'ala, hua lëdhi kallë me Musa i Imran, jo me të turë. Më thëmë, prej pikave të akidës e hlisonetit, është me besu se Allahu ilartësum, është taj shkaj ka folë Musajt, aleyhis salatu wassalam, në turë edhe thot Musa jesme u Musa jesmeu min Allah al kalam bi sot وقع fi masami'ihi minhu do thot pra besimi i drejtë është se Musa i alayhi salatu vesselam i ka dëgju fjalët e Allahut me zë që i ka ja kanë prek çisat e dëgjimit do të thonë kjo është realiteti lam min ghairihi do të thonë pra zë s'ka i ka ardhur prej Allahut dhe ja ka prej stizën e ndxhimit, e jo prej dikujt tjetër. Themen qale ghaira hadha faqad kafara billahi alazim, kushtot ndryse ai as mosbesimtar. Do të thotë ka ka bau kufër dhe ka mohu Allahun subhanahu wa taala. <coughs> Do të thot prej besimit të ehl sunne wel jemaa, atë besim i cili bazohet në argumentet e Kuranit dhe të Sunetit me pejgamberit sallallahu alaihi wasallam as se Allahu flet me fjal, domethënë edhe fjalët e fjal tij i dëgjojnë krijesat e tij, domethënë dëgjojnë ai të cilët do Allahu çë ta dëgjojë, çë ta dëgjojë, se si janë me lajket edhe pejgambert. Ëh edhe fjalët e Allahut janë pra kjo është cilësia e Allahut e përherëshme, e mësueshme nuk kafilim, si nuk kafilim Allah subhanahu wa ta'ala, edhe nuk kam barim, edhe është cilësi vepëra orët, cilën e banë, Allahu kur të dojë ajë, si pas vëllënjëtit edhe dëshirës ti. Edhe fjallët Allahot janë të pa funshme, gjithashtu, si që ka thënë Allahu, kullë lewë kanë el-bahru mida deli kelimati rabbi, le nefida el-bahru qabla në tenfada kelimatu rabbi, thëtë në thuaj, nëse deti kështë të qenë në boj për t'i shkru fjallë të zotit tim, do t'ishtë të hargju deti për para se të hargjojnë fjallë të zotit tim, e, u e le u nabimithli hi me dada, edhe nëse kishim siel edhe shumë detrat të tjerë, me boj, dhe më thënë asë njëherë nuk më barojnë fjallë të Allahut. Dhe fjallë Allahut ashtë, dhe më thënë, përmes për fjallës, Allahu kryonë. Pra për mes fjalës kur thotë Allahu kur do Allahu diçka me kriju, thotë bahu dhe ajo bëhet. Si ka thënë Allahu subhanahu wa taala, inna ma'mruhu itha irada shay'an en, an yaqula lahu kun fayakun. Pra urdhri i Allahut është që kur dësh tonë diçka, i thotë banu dhe ajo bëhet. Pra nuk ka diçka që e pengon vullnetin edhe e dësirën e tij. Edhe ky A janë ato snie argumenteve më të fuqishme se Allahu flet pra realisht, se flet me fjalë, e jo si thonë sekte të devijuara, të cilët pra ka shumë ihtilaf, shumë misunderstanding këtë çështje. Disa kanë thënë se Allahu pra Asharit, të cilët pretendojnë se nuk e mohojnë këtë cilësi të Allahut. Qën Allahu flet, mirpo të folurit Allahut është ëh e folur si më thonë shpirtëror. E për ato për ato fjalë shpirtërore, Allahu krijon fjalë që dëgjohen. Domethën, prapë rezultati i besë nuk flet Allahu me fjalë. Kurse të tjerë edhe më drejt për drejt thonë se Allahu nuk nuk flet, kurse për ato çka do mi u spaull krijesave të tij, Allahu krijon fjalë kryonë, du më thonë, fjalë, zanë e kështu me radhë, edhe ata i digjojnë. Pra, du më thonë, se atë qka e ka digju Musa e Lissera, edhe atë qka e digjojnë me lajket, like është kryesë. Du më thonë, janë kryesë atjera, jo fjalë të Allahut. Në këtë rast, kërë thotë, se Allahut, kërë do me kryu diqka, i thotë, bëhu. Pra, i thotë me fjalë. Si pas e, këti, devijimit, s'ka e kanë këta, du me thonë se Allahu duhet njëherë me kryu një fjal, e, e cila ka mu konë bëhu, edhe masane ka mu kryu ajo kryesa tjetër, kurse për ta kryu atë fjallën e parë, duhet apet me thonë një fjal bëhu, kështu që nuk ka kuptim. Pra Allahu flet me fjal që dëgjohen pre kryesave, edhe e, Këto janë fjalë, ose e folur, që i përket madrisë Allahët subhanahu wa ta'ala, pa përngjasim edhe pa devim të këti kuptimit. Duke u bazu në fjallën Allahët, lejse kemi të li hishej, pra sigur Allahët nuk është asgja edhe askush, edhe gjithashtu lemje kullehu kufu an ahad, pra me Allahët nuk është i barabart askush. Lejse kemi të li hishej unë, wa hua sëmi'u l-besir, pra, si kur Allahu nuk është askush edhe aje është që dëgjom dhe shë, pra i ka këto cilësi në të cilat nuk i përndjanë askush, gjithashtu nuk i përndjanë askush asë në të folur, asë në ardje, asë në mëshir, asë në hidrim, asë në knatsi e kështu më radhë, pra në asë një cilësi nuk i në gjithë askush Allahu subhanahu wa ta'ala edhe gjithashtu nuk i nxanë në asë një emër, si që ka thënë Allahu, hel ta'le mu lehu semija, dhe më thënë, a ka Allahu emnak, si i thënë Shqipë, dhe më thënë, nuk ka asë kushtë që i është në emërat e ti përabartë me Allahun subhanahu wa ta'ala. Kurse argumentet për fjaltë, dhe më thënë se fletë Allahu, janë të shumë ta, si ka thonë, si thëtë Allahu, hatta jes me a kelam Allah, du më thënë nëse dikush prej mushrikve, fejnë ahadu minil mushrikines të gjarake, fe e gjirhu, hatta jes me a kelam Allah, du më thënë që fëse dikush prej mushrikve, kërkonë mbrojtje të ti, jepi mbrojtje në mënyrë që ti dëgjoj fjalë të Allahut. Kurse si pas motezilive, shalive, djehmive, kështu më radhë, aty jo i bedhë të dë kriesat e Allahut, kjo fjalë s'ka i ka folë Allahu. Edhe po ashtu në një prej duave që janë në, në Sunet Sahih, <coughs> që ne e kam supë nga nderi sallallahu alejhi dhe sellem, hasht me thane e'udhu bi kalimatillahit tammat, tamat derën fund, pra kërkoim mbrojtje të fjaltë Allahut. Edhe nëse kishin qenë ato kriesat tharë do të ishin do të kishim qenë të urdhëruar me bosirk, do të thonë me kërku mbrojtje te kriesat. Edhe në realitet ato nuk janë kriesa, por janë cilësia e Allahut e përhershme, pra nuk është krijuar. Ë pra si thamë, se thamse në hadith sahih që transmeton Abu Huraira radhiyallahu anhu, thotë se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur Allahu cakton diçka eh at eh kur Allah e, athe, e cakton një e në çështjen e qiellit thot me lajket i ulin krahët për për tregu modesti për parafjalvët e Allahut që thuhen. Edhe ato i dëgjojnë sikur eh sikur kur zinxhiri kalon përmi gur klumum. Edhe edhe e zbatojnat që thuhet edhe pastaj për nga meri sallallahu nëseme ka ledzua jetin, idha fuzzi a anë kulubihim, kaluma dhe kale rabbukum, dhe më thanë se kur fletë Allahu e, të gjithë me lajket përveç kësaj gjendje që ka të regu për nga meri sallallahu në mësillum këtu, se e jullin kratë edhe të regohen të përullur edhe modest për para fjalëve të Allahut, gjithashtu edhe bjen, se i thuet shqipë, Domethan Bn you be at fikt, se si thon. Pra, pra i madhështisë edhe madrisë Allahut subhanahu wa taala. Ali vanosen po. Edhe thot kur të largohet, pra an këta jet thot kur i largohet frika prej zemrave të tyre ose a, jo madhështia s'ka ka plu, atë rathon çka tha Zoti juaj, edhe thon ka alu al haqqah wa huwa al ali al kabir mutanathat vërtetën dhe ajo sti lart i madrismit. Edhe pastaj Xhibril alayhi salatu wa salam i tregon se çka i ka urdhërua Allahu subhanahu wa taala dhe ata e zbatojn atë çka i ka urdhërua. Pra kjo as kuptohet se është për fjalët e Allahut, edhe nuk mund të mendoj në këtë rast se Allahu ë nuk me fol, po ka mujt më fol, por ka krijuar disa fjalë të cilat i kanë këto efekte që i ka i ka përmend pejgamberi për sallallahu alaihi wasallam, ato që ka përmend Allahu subhanahu wa taala në librin e Tij. Ata pse mohojnë, pse mohojnë këtë cilësi të Allahut, duke pretenduar se nëse pranojmë këtë cilësi, atëherë do ta përngjasojmë Allahun me krijesat. Kurse kur e mohojnë atë cilësi çka bëjnë? E përngjasojnë Allahun gjithashtu disa kriesa, me disa krijesa, ashtu si mund të floj. Do thotë, a është më i plot, ai që ka flet, apo ai që nuk flet? kuptohet se a i që nuk fletë, dhe më thonë se ka mangësi. Përndaj, Allahu subhanahu wa ta'ala, e ka përmenë këtë qështje për të tregu se adhurimi që ka e bëjnë të adhuruarve të tyre është i kotë. Edhe një prej argumenteve më të më dha, thotë Allahu, e fe la i arona, ella i rgju i lejhim kaulen, a nuk e shojnë se a i nuk mundet mi ufol, të më thënë a i të cilin e adhurojnë, a i nuk mundet asë të flasë, atërësi e adhurojnë. Në gjithashtu, në surën arathët, ele mjarau anë hu la ju kellimuhum, ve la jahdihim se bila, a nuk e shojnë se a i nuk ju fletë, edhe nuk ju udhëzonë në rrugë. Pra kjo është mangësia e të adhuruar vetë tjerë përveç Allahut, edhe kitë argumente ka përmenë Allahu, Për të, për të regu se nuk duhet mi adhuru ata, se ata nuk flasin. Kurse gjëhmit edhe mu të zilit thojnë, se edhe Allah nuk fletë. Duhë më thënë është i barabartë me të adhuruarit e tjerë, në, në kitë cilësi për të cilën Allah i ka qërtu ata. Dhe të kjo të regon mangësin e mendjes njërzore, kur munohet me hi, edhe mu bo, bo gjikatës për, për gajbin, për të fshekhtën e Allahut subhanahu vëtë e Allah. Kurëtë Allahu ka thanë, u e kellem Allahu Musa të klima, dhe më thanë, Allahu i ka folë Musait me fjalë. Se cilin njerë që e njerë gjuhën arabe, dhe më thanë, se cilin gjuhtarë gjuhës arabe, nëse e pyët, për para asaj, shpjegoj se në qëfëse i pyët këta bidatëgji, që i më hojnë këtë vetit Allahut, Ata thojnë se, nëse i thu, që ka thu për këta jetë, për këta jetë ku Allah përmenë fjal fjallën e ti, ose se Allah u fletë, ose Allah u tha e kështë në më radhë, thojnë se kjo është alegori, si i thojnë, me gjazë arabishtë, dhe më thanë se nuk është përqilim direkt fjallë e ti, po diçka tjetër se i ka frimzu, ose ka kriju fjallë, ose ka kriju zanë, si i thojnë ata. E, mirë po arabe, alegori, thënë, në gjuhën arabe nuk ka mundësi me qenë diçka allegori kur përforcohet edhe njëherë. Dëmë thënë, sigur në kita jetë, Wekellem Allahu, Musa, dëmë thënë, Allahu i ka folë, Musajtë, te klima, dëmë thënë, me të folër. Qështu i bjetë, dë thëtë, ajo përserit e dyherë që duhet dëmëzdo shumë të më hohet allegoria. Nuk ka mundësi me qenë allegori, po është atë kuptim qka e jepë, dëmë thënë, direkë. Edhe në të tjerë, adinë thonë si shtë thamë se... <hëllusim> ka thënë Allahu, inë në methële Isa, inë dhe Allah, i ke methëli Adem, pra shembuli i sajtë, mërë i sëlam, dhe Allahu është sigur shembuli i Ademit, se pse njerëzit habiten, si ka mundësi me linë në disa, e lësëlam, pa babë, kur Allahu ka kriju Ademin, pa që pa ekzistuar në një herë tjetër, do të thonë njerin e parë. Ka thot Allahu khalaqahu min turabin, pra e ka kriju prej veut, thum me qala lahu kun feyakun, do ai ka thonë pastaj bohu, edhe ajo zgban. Kra kia është, pra është fjala e Allahut me të cilën Allahu krijon. E pastaj në fund ka thonë Autori Rahiminullah, femen kallebi gajri hadha, fe kad kafër, billahi l'adhim, të më thanë, kush thotë ndryse prej kësaj, aj e ka mahu Allahun, pra ka bo kofur, ka dalë prej islamit. Edhe kjo nuk është të cuditshme, se djetartë të selefit i kanë bëjë qafira, ata shka kanë pretendu se Allahun nuk fletë. Sëpse, si që fam, e, ata duke pretendu se dojnë mullargu prej përngjasimit e kanë përngjasu Allahun me krijesave më dopta, më të mangëta, do të thonë me krijesa të ngurtë, që s'kanoq flasin ose me memec, me memeca. Me me pra e, përngjasimin që e kanë bë hata është përngjasim, pra secili përngjasim. Nëse dikush e barazon një krijesë me Allahun ose pra i jep krijesës veti të Allahut ose jep Allahu të vetit kryesave, e ka bërë kufrë, nuk ka dyshim. Mirë po, kjo është një prej përndjasimeve, qka është ma i postri. Dëmë thonë, e, të regonë pamundësi të Allahu të përnaut. Dëmë thonë, zë Allahu do me folë të qka dhe nuk mundët me folë. Kjo është, dëmë thonë, mohim shumë i keqë. Edhe gjithashtu, si qka thonë Imam Ahmedi, rahim e hudhla, ka thonë, Kurani është prej diturisë Allahot. Edhe kush pretendon se diturisë Allahot është e kryume, a i ka bau kufër. E kështu më radhë, dhe më thënë, mohimi i kësaj cilsie, dhe më thënë, është mohim i komplet fejs. Edhe mohim i krejtë shpaljeve të ma hershme. Dhe më thënë, sepse, e, pra a, ajo që kanë thonë për nga mërtë se Allahot ka thonë kështu, edhe ose kur kanë të regu se kanë folë me Allahun. Ndodhia e miragjit, ndodhët, e, kur pengameri sallallahu në sëllem, është në gjitë në qiej, edhe Allahu i ka shpalë që ka ka dashtë, edhe një prej atyne i ka shpalë obligimin për namazin, edhe dini rastin se është këthyt e Musa i lësëllem, edhe Musa i lësëllem ka thonë kërko që Allahum e ta letësu, edhe është këthy shumë herë, qka, dheri sa kam rri prej 5 let në 5 namazë. E tjera dëmë thonë, që të gjë, që ka kam thonë pëngamert, duhet me më hu, nëse thuet që Allahu nuk fletë, sepse atë heraj bje, pra nëse pëngamerit thotë, Allahu thakë shtu, nëse ajtë që ka besonë, që Allahu nuk fletë, ka drejtë mi thonë pëngamerit, se përrejnë, nuk ka thonë Allahu ashtu, që Allahu nuk fletë. Pra kjo... Eh, Mohimi i kësajtë cilsi është mohim i të gjitha shpaljeve, i këjtë pengamerve, edhe mohim i plot, i fes, është asgjësim të më thëni shëriatit dhe asgjësim i krejtë besimit. Prandaj, djetartë të selefit kam thonë se kushe më honë këtë cilsi është kafir. Wallahu a'lem, wa sallallahu a'lem, wa sallallahu a'le abdihi wa rasulihi nëbina Muhammad,